Пророк Авидий Пророк Авидий е четвъртият от малките пророци. За него се предполага, че е работил около 587 година преди Христа. Предполага се, че е съвременник на Езекил и Еремия. Книгата му се състои от една глава, в която се описва едно видение, отнасящо се до царството на Едон, потомците на Исав и понеже те се радвали на злощастието на Израил и взели участие в ограбването му, затова Господ говори, че ще ги унищожи и казва «Както си направил, ще бъде и връх тебе. Въздаянието ти ще се върне на главата ти». Значи той говори за закона на кармата, който въздава всеки му според делата.